Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbel alamin Uz Allahu jalla wa ala doz volu we se z jedną izuzetno wredną książką i prijeko potrebnu za svakog onoga koji traži znanje s dokazom. Naime, riječ je o poznatom dijelu umdetu lahkam, min kelami hayri enam, ili, kako bi to značilo u prijevodu na naš jezik, riječ je o dijelu koje govori o osnovama propisa izgovora najboljeg čovjeka odnosno govora Muhameda sallallahu alejhi wa alihi wa sellem Allahov poslanika. Autor ovog djela je poznati islamski učenjak Abdulgani ibn Abdul Wahid al-Maqtisi rahimehullahu rahimehullahu taala. Dakle ovo je prvo predavanje iz ove naše knjige a riječ je dakle o knjizi koja u sebi sadrži oko 430 hadisa, dakle riječ je o hadiskoj knjigi, njezi hadiskom djelu. Dakle on sebi sadrži oko 430 hadisa i uglavnom glavnom svi ti hadisi su muttafaqun alayh, odnosno hadisi koje bilježe Buharija i Muslim na isti način i to je u stvari bio uvjet autora. Autor, rahimehullahu ta'ala, kao što ćemo kasnije čuti njegov uvod, on je postavio uvjet da svi hadisi koje je navedeo u ovom dijelu budu muttefequna alejh, odnosno hadisi oko koji su se i tefeqa složili Bukharija i Muslim. Međutim, dakle onaj koji detaljnije promatra te hadise i vraća se na Buhariju i na Muslima, primijetit da na nekoliko mjesta dakle taj, taj uvjece nije ispunio. Dakle, kod nekoliko hadisa taj uvjece nije ispunio, pa su ti hadisi zabilježeni ili samo od strane imama Buharije ili samo od imama imama muslima. Uglavnom, dakle, svi hadisi su bezimalo sumnje, vjerodostojni. I autor, rahimahullahu ta'ala, Abdul Ghani al-Maktisi, poredao je Spomenute Hadisa dakle, 430 hadisa po fikskim pitanjima, fikskim poglavljima, ova knjiga, dakle, umdetu lahkam, je na takav način podijeljena na 19 većih, većih poglavlja. Zbog svoje vjerodostojnosti, sažetosti, lijepog rasporeda, redoslijeda, podjele, dijelo je privuklo pažnju mnogih islamskih učenjaka, mnogih velikana, koji su prije svega oni, a zatim i njihovi učenici učili na pamet ovo dijelo. Zatim dijelo je bilo predmet izučavanja, komentara, dali li usmenih ili, ili pismenih. Pa jedno od najpoznatijih dijela na ovo dijelo, dakle kao komentar, jeste dijelo velikog islamskog učenjaka, poznatije kao Ibnul Mulekin, dakle Omer, Ibn Ali'a, rahimahullahu ta'ala, poznati kao Ibnul Mleqin koji ima veliki, veliki komentar na ovo svoje dijelo i možda jedan od najpoznatijih i najsveobuhvatnijih komentara na ovo dijelo, kako se zove Al-I'lam bifevaidi umdeti lahkam. Taj veliki islamski učenjak Ibnul Mleqin kaže za umdetu lahkam. Dakle za ovih 430 hadisa koje je skupio i poredao na poseban način Hafiz Abdulgani al-Maqtisi, Ka'ab ibn al-Mulaqin rahimehullah ta'ala, ovo je beriketna knjiga, mubarek knjiga. U sebi sadrži mnogo broj, u sebi sadrži mnogo brojne koristi. Koliko li je samo onih koji to nastoje postići svojim dijelima, ali ne uspijevaju. Allah najbolje zna, to govori o iskrenosti autora ovog dijela i njegovom velikom znanju. Današnji veliki islamski učenjak, muhaddis Abdullah Saad, hafidahullahu ta'ala, kaže knjiga Umdetul Ahkam od hafiza Abdul Ghanija al-Maqdisi a rahimahullahu ta'ala mnogo je korisna knjiga. U sebi sadrži veliki broj hadisa Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam koji dosežu stepen najveće vjerodostojnosti jer su svi ti hadisi iz dva sahiha, odnosno sahiha Buharije i muslima, ili jednog od njih. Autor ih je probrao i poredao obuhvatajući sva poglavlja fikha. Zbog toga ova knjiga privukla je pažnju mnogih islamskih učenjaka, pa su je pamtili na pamet, komentarisali i druge podučavali njuj. Pa kaže šeheh Abdullah Saad, hafizahullahu ta'ala, iz tog razloga neobhodno je i da svaki onaj koji traži islamsko znanje, posveti veliku pažnju ovoj knjizi. Da je nauči na pamet, a to bi bilo najbolje nakon što nauči na pamet 40 hadisa od imama Neuja, jer je poznato, draga braćo, da onaj koji želi da uči hadisa na pamet, da prvo što pamti iz hadisa jeste dakle 40 Neuja hadisa. 40 hadisa od imama Neuja, koje je on, dakle, skupio, poredao u svome dijelu, koje sadrži 42 hadisa, međutim, radi lakšeg izgovora, kaže se 40 hadisa. I mnogi, kao što je poznato, su pisali na ovu tematiku, 40 hadisa skupljali, međutim, Allah najbolje zna, kao, slično kao što kaže Ibnul Muleqin, zbog iskrenosti i velikog znanja, imama Neuja, rahimehullahu ta'ala, Ostalo je ostalo je dakle među muslimanima to njegovo, njegovo dijelo kao najpoznatije 40 hadisa pa kaže Šejh Abdullah Sad hafizahullah taala najbolje je da se prvo nauči 40 hadisa od imama Nevevija a zatim da se pređe na pamćenje ovoga djela umdetu Ahkam i to je taj dakle redoslijed da se prvo uči 40 hadisa zatim Umdatul lahkam zatim Bulugul Maram zatim Al Muntaka zatim Ebu Dawuda, je to je poznato kod onih koji pamte hadise, hadise koji govore o propisima naše lipe vjere dini islama. Kaže nakon toga šejh Abdullah Saad, nakon što nauči na pamet 40 hadisa od imama Neuwija, nakon toga trebao bi pristupiti izučavanju ovoga dijela predučenim ljudima, kao i čitati komentare napisane na ovo, ovo dijelo. Ona osoba koja zapamti ovo dijelo, dakle umdetu lahkan, dijelo od 430 hadisa, ona osoba koja zapamti ovo dijelo na pameti, spozna značenja, spozna komentar, propise, hadisa koji su spomenuti u ovom dijelu, zasigurno će postići lijepo znanje. Fino, ogromno znanje i dvije velike blagodati. Koje su te blagodati? Kaže šejh, moći da svoj ibadet, kojim obožava Allaha subhanahu wa ta'la, čini jasnost s dokazom. Jer ovi hadisi, draga braćo, poredani su po fikskim poglavljima. Dakle, govore o ibadetima, propisima naše vjere. I kao što smo čuli, dakle, to su najvjerodostojniji hadisi. Hadisi koji dostižu stepen najveće vjerodostojnosti. Pa dakle, sve ono što je spomenuto, Od propisa i ono što mi uglavnom praktikujemo, vidjet ćemo dakle da je dokazano sa ovim najvjerodostojnim najvjero hadisima. Pa kaže zbog toga šejh Abdullah Sa'd hafidhallahu ta'ala moći da svoj ibadet kojima božava Allaha subhanahu ta'ala čini jasnost dokazom. Neće sumnjati. Neće sumnjati da li tako treba ili ne. Zato ima dokaz iz Buharije i muslima. Zatim kaže drugo, druga velika blagodat jeste imaće kod sebe lijepog znanja, mnogo znanja, da njime podučava druge ljude njihovoj vjeri kako se očistiti, kako se pripremiti za namaz, kako obaviti namaz i tako dalje, a u tome je zasigurno veliko dobro. Prije svega da on radi jasno sa znanjem da se ne koleba, da se ne dvomi, da li je to tako ili ne, a zatim da drugoga podučava čime će i zasigurno time postići veliko dobro i veliku, veliku nagradu. Da nekoga podučiš kako se pripremiti za namaz. Kako se očistiti, pripremiti za nama, zatim kako obaviti namaz, zatim poslije poglavlja druga isfika koja, koja govore kako zapostiti, kako obaviti hađi, slično. Ono dakle što je od temelja naše vjere, ono o čime zasigurno obožavamo Allaha subhanovo tela što je neophodno u našoj vjeri, ko se poduči tomen. kroz ovo dijelo, kroz Vjerodostine hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kroz govor najboljeg stvorenja, najboljeg čovjeka Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zasigurno će postići ogromno znanje i moći će da druge podučava tome. Velikan hadisa u naše vrijeme Abdul Qadir el Arnaud šejh Abdul Qadir Arnaud Rahimehullah ta'ala također je govori o ovome dijelu također je govorio o ovome dijelu و موادو تحقيق و ولوريزاسيه اوغا ديلا تای تحقيق تو والوريزاسيو ديلا عمدت الاحكام رديو اي نيگوف محمود باي الشيخ عبد القادر النود رحمه الله تعالى dakle u uvod u za uvod djelo rekao djelo umdatul ahkam min kalami khairil anam muhammedin sallallahu alayhi wa sallam dakle u daura hafiz abdul ghani koja govore o propisima vjere. Djelo Umdetul Ahkam, jedno je od najboljih sažetih dijela koja govore o propisima vjere. Autor Abdul Ghani al-Maqtisi rahimahullahu ta'ala u ovom svom dijelu ograničio se na hadise koji govore o propisima, samo o propisima Ahkam. A oko tih propisa, hadise koje je spomenuo složili se Bukhari i muslim i zabilježili ih u svojim hadijskim zbirkama. Pa su hadisi koji su spomenuti u ovom dijelu najvjerodostojniji hadisi i opće prihvaćeni od svih učenjaka islama. Također, jedan od velikih islamskih učenjaka u naše vrijeme koji ima svoj komentar. Jedan dio svog komentara na ovo dijelo umdetullah lahkam napisao je svojom rukom, dok je drugi dio komentara, održao na svojim predavanjima, pa posle su njegovi učenici, učenici i dan danas u stvari jeli, e, prepisuju taj njegov komentar i štampaju. A riječ je dakle od šeihu Muhammedu ibn Salihu sejminu rahimahullahu ta'ala. On za ovo dijelo kaže, knjiga Umdetullah kam je sažeta, ali beričetna knjiga. Nema mnogo u sebi hadisa, 430 hadisa. Sažeta je... Može se vrlo lako naučiti, pročitati još brže, ali je beričetna knjiga. Hadisi navedeni u njoj dostižu stepen najveći stepen vjerodostojnosti, najveći najveću vjerodostojnost. Jer su se oko njihove vjerodostojnosti složili Buharija i Muslim. Zbog toga svaka osoba koja traži šerijatsko znanje trebala bi da ovu knjigu nauči na pamet. Pri neće imati sumnju da li je hadis vjerodostojan ili ne. Neće morati ulagati dodatni trud u provjeru vjerodostojnosti hadisa. jer, Dakle, onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala vodi računa. Nakon što spominje Kur'anske ajete koji su bez sumnje istina, vodi računa i o navođenju hadisa Allahovog poslanika sallallahu alihi wa sallam. Kao što ne poznato, nisu svi hadisi koji se prenose, koji se pripisuju Allahovom poslaniku alihi wa nisu vjerodostajni. Ono za što možemo sigurno potvrditi jesu Buharija i Muslim da su hadisi vjerodostajni, a nakon Buharije i Muslima svaka druga hadiska zbirka je podložna slabim hadisima. Zbog toga, dakle, Te hadise treba provjeravati. Međutim, takav slučaj nije sa ovim dijelom undetu lahkam. Zašto? Zato što je autor u njemu spomenuo samo hadise iz Bukharije i muslima i uglavnom hadise o koji su oni složili. Dakle, na isti način zabilježili i Buharija i Buharija i muslim. Pa zbog toga kaže šejh Muhammed ibn Salih al-Usemin, pri pritome neće imati sumnju da li je hadis vjerodostan ili ne, I neće morati ulagati dodatni trud u provjeru vjerodostojnosti hadisa. Čovjek, kada uzme provjeravati hadise, gdje je sve hadise zabilježen i koje od velikih učenjaka hadisa šta rekao o tom hadisu, zna ostati cijelu noć provjeravajući vjerodostojnost tog hadisa. Pa se zna desiti da su se islamski učenjaci muhadisi podijelili oko ocjene dotičnog hadisa. Dakle, poznato je koliki treba trud uložiti da bi se došlo do ocjene hadisa. A to sve, dakle, onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala da sutra nešto ne kaže, rekao je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a on to rekao, jer je vjerovjesnik je sallallahu alaihi wa sallam poručio šta? Rekao je ko namene mene namjerno slaže Neka pripremi sebi mjesto u vatri. Zato treba voditi računa prilikom citiranja hadisa. Onaj koji želi da govori ljudima, da poziva ljude, da pojašnjava vjeru ljudima, treba voditi računa o hadisima koje je spominje. Zato islamski učenjaci kada preporučuju učenje vjere, preporučuju dakle da se vjera uči na ovim jasnim osnovama ono što je bezimalo sumnje vjerodostojno. Zatim, kasnije, kada se zađe dublje, tematika se počne razrađivati, onda, dakle, dolaze i ti hadisi, jer je poznato, kako rekao, nakon onde tu lahkam, pamti se dijelo bulugul meram. Pamti se dijelo bulugul meram. A u dijelu bulugul meram od Hafiza ibn Hajara, rahimahullahu ta'ala, bulugul meram min adileti lahkam. Od Hafiza ibn Hajara, rahimahullahu ta'ala, Poznato je dakle da to dijelo u sebi sadrži sve hadise i vjerodostojne i slabe hadise. Jer je cilj Hafiza ibn Hađara bio da u tom svom dijelu skupi sve hadise, predanja kojima islamski učenjaci dokazuju. Pa su pojedini hadisi kod jednih učenjaka vjerodostojni dok su kod drugih učenjaka ti hadisi slabi. U pojedinim pitanjima nema drugih hadisa osim tih. Pitanja se dokazuju tim hadisima, a ti hadise su slabi. Pa zbog toga, dakle, treba kasnije, kada se zađe dublje, kada se počnu izučavati detaljnija pitanja, onda, dakle, nakon što se vjera izgradi na ovim jasnim temeljima, vjerodostljnim hadisima, onda, dakle, kasnije, kasnije se može, jeli, izučavati, provjeravati, detaljisati i Dakle, oko ti hadisa, hadisa govoriti. Doćim, dakle, ono zašto ćeš sutra biti pitan. Za ibadet za koji ćeš sutra biti pitan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Nećeš imati opravdanja zašto nisi ga radio. Moraš da radiš, to je, dakle, utemeljeno na ovim vjerodostanim hadisima nakon Allahove knjige Kur'an i Kur Kerima. Zato, dakle, Kako kaže šeheh Muhammed ibn Salih lausemin, neće morati ulagati dodatni trud u provjeru vjerodostavnosti hadiza. To je velika blagodat, velika blagodat ove knjige. Pa kaže, još na kraju, kada Allahom dozvolom nauči ovo dijelo na pamet, svaki onaj koji traži znanje moći će da smireno i spokojno donosi dokaz za većinu, većinu fikskih pitanja. Moći će da... Sigurno, sa sigurnoću govori o većini fikskih pitanja, jer ovo dijelo, iako je sažeto sa svojih 430 hadisa, prošlo je kroz sva fikska poglavlja. Obuhvatilo je sva fikska poglavlja, ne toliko detaljno, ali dakle govori o govori o osnovama. Također, jedan od velikih islamskih učenjaka koji su živjeli malo ranije, dakle nisu naši savremenici toliko, Fejsar Ali Mubarak, rahimahullahu ta'ala, kaže za knjigu Umdetu lahkam, ova knjiga jedna je od najvjerodostojnijih i najkorisnijih knjiga. Zašto smo i počeli sa predavanjima iz ove knjige, odnosno s komentarom hadisa iz dijela Umdetu lahkam, upravo zbog ovoga. Kako kaže šeih Faisal Ali Mubarak, rahimahullahu ta'ala, ova knjiga je jedna od, najvjerodostojnih i najkorisnijih knjiga. Neophodno je da svaki onaj koji traži vjersko znanje ovu knjigu nauči na pamit. Neophodno je da svaki onaj koji traži šerjetsko znanje koji želi da obožava svoga gospodara jasno sa znanjem da bude na tome smiren i spokojan. Zatim da drugi je podučava, jer je poznato da vijednik ne može se zadržati samo na sebi. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava u suri El Asr, da ćemo svi stradati izuzev onih koji budu vjerovali, činili dobra djela, preporučivali istinu jednim drugima. Dakle, pozivali u istinu i preporučivali jedni drugima strpljenje. Dakle, vijednik ne može vjerovati, činiti dobra djela i zadržati se na tome, već mora pozivati i druge. Svoju vjeru će utemeljiti na Allahovom kitabu, Allahovom knjizi i na ovakvim vjerodostanim hadisima. Pa će biti smiren, spokojan prilikom obožavanja svoga gospodara, a isto tako sa Allahovom knjigom i knjigom koja sadrži ovakve vjerodostane hadise, Allahog poslanika, sallallahu alihi wasallam, biće siguran u pozivanju drugih ljudi ka je što su obavezni činiti prema svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kaže šehef Faisal, ali mu barek rahimahullahu ta'ala, neobhodno je da svaki onaj koji traži vjersko znanje ovu knjigu nauči na pamet. Ovu knjigu nauči na pamet. U ovoj knjizi, na jednom mjestu, Spomenuti su vjerodostojni i jasni hadisi koji se poslije, jeli, spominju na raznim mjestima u drugim hadiskim zbirkama. Autor, Rahimehullahu teala, također ovo je posebna blagodat, spomenuo nam je hadise. Došao sa knjigom, knjigu podijelio na poglavlje, ispod tih poglavlja spomenuo je hadise. Kada bismo tražili Ova poglavlja, ova pitanja, ove hadise našli bismo i spomenuti na raznim mjestima. Da su spomenuti na raznim mjestima u knjigama hadisa. Međutim, dakle, autor je došao i to spomenuo ovdje. Tebi skupio, olakšao ti. Fino, komotno čitaš hadise. Na jednom mjestu sve. Onako, ako želiš da tražiš znanje, morao bi otvoriti jednu knjigu, hadijsku zbirku, drugu hadijsku zbirku i slično, do čim, dakle... Ovaj veliki imam, Abdul Ghanijan Makdisi, rahimahullahu ta'ala, ako Bog da u našem sledećem predavanju da ne oduljim, e, poslušat nešto od njegove biografije. Ovaj veliki učenjak Hafiz Abdul Ghanijan Makdisi skupio ti je ove hadise na, na jednom mjestu, tako da ih lahko možeš učiti i na osnovu njih izučavati svoju vjeru, pitanje po pitanje, oblast po oblast i tako, Vrlo lahko, za kraće vrijeme, svakako pred nekim od učenih ljudi, upoznati, upoznati, dobro, dobro svoju vjeru, steći ogromno, ogromno znanje. Ako Bog, da staćemo ovdje, da ne odoljim mnogo, pa ćemo, inšallahu ta'ala, uzallahu dozvolu, sledeći puta nešto poslušati iz biografije, dakle, života ovog velikog islamskog učenjaka, Hafiza Abdulvaniya, Abdulvahide Al-Maqtisiya, rahimahullahu ta'ala i dakle čuti šta je bio sebeb, šta je bio razlog pisanja ovog dijela Umdetul Ahkam, a zatim ako Bog da preći na spomin hadisa i njihov komentar. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u traženju ispravnog šerijatskog znanja koje je utemeljeno na Allahove knjizi Kur'an i Kerimu, i vjerodostanim hadisima, vjerodostinom sunnetu njegova poslanika Muhammeda s.a.v. da bude zadovoljen s nama na dunjavku i sutra na ahiretu da nas učni od onih koji će biti na uputi i koji će pozivati druge toj Allahov i subhanahu wa ta'ala uputi. Walhamdulillahi rabbil alamin, usallahuma ala nabina Muhammedu ala alihi wa ashabihi ajmain, usalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.